Які губи перетворилися на тверду риску. Вона була непутяща. Мені не слід було її сюди пускати. Накликати ганьбу на мій будинок. Коли це сталося? Минулої ночі. Містер Коул учув запах газу і спустився до мене. Коли ми не змогли до неї достукатись, я здогадалася. Що вона зробила? Дурепа! Холодні очі блиснули. Це мене страшенно засмутило. Містер Коул. Коул викликав поліцію. «Ви бачили її?» Місіс Крокет відсахнулась. «Хто я?» «Ви гадаєте, я хочу, щоб її привід мені в'являвся у веснах?» «Аж ніяк. Містер Коул ідентифікував труп. Він такий важливий, Крім того, він знав її добре. Якщо не краще, ніж я. Він завжди визирає зі своєї кімнати, щойно зачує найменший шум». «Гаразд», – сказав я, витягаючи гаманець. Ви маєте ключ від її кімнати? Думаєте, він у мене є? Вона підозріло витрішилася на мене. «Навіщо він вам? Я хочу його у вас позичити», – озвався я, відраховуючи на столі купюри. Її очі пильно стежили за кожним моїм рухом. «Скажемо, 25 фунтів буде достатньо, плюс 10 фунтів за ключ. Навіщо він вам?» Вона пришвидшено дихала, очі її блищали. Просто хочу поглянути на кімнату. Гадаю, там нічого не чіпали? Ні. Поліція заборонила мені торкатися будь чого. Вони намагаються віднайти її родичів. Шанси мізерні, я би сказала. Поняття не маю, що буде за її речами. Так чи інакше, але мені вони не потрібні. Я хочу здати кімнату. «По-вашому, в неї є якісь родичі?» «Ніхто, ніч, хто про це нічого не знає», – фиркнула місіс Крокет. «Можливо, поліції вдасться щось з'ясувати, але навряд чи. Запам'ятайте мої слова». «То можу я взяти ключ?» – перепитав я, присовуючи кубку банкнот до неї. Вона й сумнівом похитала головою». «Поліції це не сподобається», – зауважила вона і відвернулася. «Я пропоную вам 10 фунтів, щоб ви заспокоїли своє сумління», – нагадав я. «Берете ви їх чи ні?» Вона відчинила шухляду комода, дістала звідти ключ і поклала його на стіл. «Люди, котрі мають купу грошей, постійно накладають на мене неприємності», – зауважила вона. «Я занатую це собі», – сказав я. «Мені вже злегка занудило від неї, тож я взяв ключ, підсунувши купку купюр до неї. Вона вмить схопила гроші і сховала їх у кошені фартуха. Але не тримайте ключ надто довго», – сказала жінка, – «і нічого там не чіпайте». Я кивнув її і вийшов. Підіймаючи сходами, затримався на першому поверсі, щоби прочитати ім'я на мінній табличці дверей. Меч Кеніт, згадав я, як Джуліус Коул сказав, ця жирна сучка на першому поверсі торжествує. Заперечно хитнув сам собі головою і піднявся до неттеної квартири. Вставив у ш... шпарину, повернув його і злегка натиснув на ручку. Двері піддалися, і я опинився в неттені вітальні. Вже зачиняючи за собою двері, помітив, що Джолю Скол підглядає за мною із-за прочинених дверей свого помешкання. Він звів брови і похитав головою. Я удав, що я не помітив його і зачинив за собою двері. Попри відчинені вікна в кімнаті відчувався ледь уловимий, але стійкий запах газу. Сумний, трохи наляканий, я роззирнувся довкола. У кімнаті мало що змінилося після часів мого від'їзду. Меблі трохи попереставляли, але нічого нового не з'явилось. Репродукції були ті самі, доволі сміливі вирізки з французьких та американських журналів. Якось я спитав Нетту, навіщо вона вішає подібні зображення у себе на стінах. Хлопцям таке подобається, пояснила вона, і відволікає від мене. Люди, які мені докучають, шуковані ними і більше до мене не приходять, тож ці картинки виконують своє призначення. На камінній полишці вишукувалась Неттена колекція фарфорових звіряток. Їх було усього тринадцять, кілька штук подарував їй я. Підійшов, щоби побачити, чи мої подарунки все ще там. Вони стояли на місці. Я узяв і повертів у руках чарівну фігурку Діснеївського Бембі. Згадав, як тішилась нею Нетта. Згадав, що це найкраще в її колекції. Гадаю, що так воно і було. Я поклав фігурку на місце і обійшов кімнату, запхавши руки в кишені. Тільки тепер до мене почало доходити, що Нетта мертва, і я більше ніколи її не побачу. Не думав я, що мені буде погано, але так воно і було. До того, що й смерть стривожила мене. Я не міг повірити, що вона вчинила самогубство. Нетта була не з тих, хто добровільно йде життя до війни, я працював репортером у відділі кримінальної хроніки і бачив сотні кімнат, де вчинялося самогубство. В усіх них панувала атмосфера якої тут не було. Не можу достеменно сказати, в чому річ, але якимось чином я не міг повірити, що тут звели рахунки з життям. Я підійшов до дубового письмового столу, відчинив шухляди, заглянув середину. За винятком чернильниці та кількох олівців ящички були порожні. зазирнув у відділення для паперів, пам'ятаючи, як багато там колись було усіляких листів та рахунків. Нічого. Глянув у камін, сподіваючись побачити там кубку попилу від спалених паперів, але камін був чистий. Я подумав, що дуже дивно. Сунув капелюха на потилицю і похмуро зерно на стіл. Справді дивно. Ледь чутне шкряботіння у двері змусило мене здригнутися. Звуки повторились. «Впусти мене, хлопче!» – прошепотів Джулію Скол через щілину. «Я також хочу подивитись». Я скривився, навшпиньки перетнув кімнату і пройшов на кухню. Дверця та маленької газової плити були відчинені. В дальньому кутку кімнати валялась помаранчева диванна подушка. Гадаю, нетта користувалась нею, коли запихала голову в духовку. Мені було боляче про це думати, та я повернувся в спальню. Це була невеличка світла кімнатка. більшу частину займали двоспальне ліжко диван. Поруч із ним умонтована шафа, біля вікна маленький туалетний столик із дзеркалом. Кімнатка була витримана в зеленувато-жовтих тонах жодних репродукцій і жодних прикрас. Я зачинив двері і стояв, дивлячись на ліжко. На мене нахлинули спогади. Тож минуло чимало часу, чим я підійшов до туалетного столику та поглянув на дивовижне різноманіття пляшочок, кремів, засобів для накладання гриму, розкиданих за пилені поверхні трюмо. Почав висувати шухлядки, там було повно звичного непотребу, який колекціонують дівчата. Носовички, шовкові хусточки, шкіряні паски, рукавички, дешева біжутерія. У картонній коробці мережево, браслетики, каблучки. Звичайний дешевий мотлух. Однак я згадав про діамантовий браслет та діамантову брошку, якими так пишалася Нетта. Браслет подарував їй я, натомість якийсь тип вона так ніколи й не зізналась, хто саме, презентував їй брошку. Я перевірив усі шухлядки, але так їх і не знайшов. Цікаво, куди вони поділись, чи не забрала їх поліція для надійного зберігання. Тоді підійшов до шафи і вичинив її. Щойно зробив це, я, як на мене, війнув ніжним ароматом бузку і улюблених парфумів. Мене вразило, що шафа була майже порожня. Лише дві вечірні сукні, костюм і халатик. Колись її шафа була забита одягом. Там висіла вогнено-червона сукня, яку я так добре пам'ятав. Вона була на неті, коли ми вперше вирішили спати разом. Сукня, котру такий сентиментальний хлопець, як я не міг забути. Я потягся до неї, зняв із вішалки і несподівано відчув, що вона надто важка. Мої пальці обмацали форму предмета. Це був пістолет. Я розгорнув сукню і витяг звідти пістолет Марки Люгер, який висів на гачкові підшитому під сподом сукні. Я сів на ліжку, тримаючи сукню в одній руці, а парабелом у другій, Був приголом шлиний. Це було останнє, що я сподівався знайти в квартирі Нетти. Пістолет мав дві характерні особливості. Уздовж ствола віднілася довга подряпина. А на рукаві була мітка, не наче хтось намагався звідтиля теля щось витерти. Приміром, ім'я власника. Я понюхав пістолет і отримав новий шок. З нього стріляли. Причому зовсім недавно. Запах пороху був хоч і слабкий, але цілком уловимий. Я поклав зброю на ліжко і, почухавши голову, замислився. Потім підвівся і знову підійшов до шафи. Висунув клятки, в яких нетта зазвичай тримала білизну, та шовкові панчохи. Шовкові панчохи були справжньою пристрастю нетти. За час, що ми з нею жили, я жодного разу не бачив і в якихось інших панчохах, лише з натурального шовку. Уже перед війною вона накопичила їх цілі стоси, і значна їх кількість американських військовослужбовців, а також я сам, регулярно поповнював її запаси. Я перевернув увесь одягнити, однак панчих не було. Жодних, ніде. Я згасив недопалок, нахмурився і почав розмірковувати, чи не побувала тут місіс Крокет і чи не забрала вона їх. Чи то, може, поліція спокусилася ними. Шовкові панчохи неможливо було дістати. І таку спокусу можна було зрозуміти. Тут мало бути не менше дюжини пар. Коли я познайомився з нею два роки тому, у неї було 36 пар. Я точно знав це, тому що якось ввечері вона мене попросила купити її нові. І я вивернув міст шухлят на підлогу і перерахував усі панчохи, щоб довести їй, що вона їх не потребує. То де ж вони? Я вирішив обшукати квартиру». За час роботи репортером, кримінальної охоронники, я навчився так прочісувати приміщення, щоб не залишати слідів. Нарешті ці навички стали у пригоді. Я реально ретельно оглянув кожну кімнату. Не пропустив нічого навіть, штор на вікнах із ламбрикенами включно, піднімаючи килими і простукуючи підлогу. В спальні біля каміна я виявив схованку під паркетом. Схоже, у ній щось тримали. Але того щось там більше не було. У ванні знайшов 8 п'ятифунтових купюр, замотаних у рулон туалетного паперу. У вітальні за рамою одної з картин Варгаса знайшов іще 8 купюр по 5 фунтів. На дні баночки з кольдремом виявив діамантову каблучку. Діамант виглядав справжнім, а оправа була платини. Раніше я ніколи її не бачив. Це була доволі дивна схованка для каблучки. Однак, не менш дивною була і заначка для грошей. Я пішов на кухню і після старанних пошуків знайшов на дні банки з борошном довгастий конверт. Розірвав його, трусив із борошна і прочитав адресу, виведену великими літерами, недбалою неттеною рукою. Місіс Анні Скотт Беверлі. Невже це є сестра. Я замислився, тримаючи в руках пухкий конверт. Здається, у ньому було повно паперів, і він був важкий. Уся ця справа видавалася мені дуже дивною. Мені було не те, що по собі. Підозри мучили мене, не знав, що й думати. Переконавшись, що в кухні немає більше нічого цікавого, я повернувся у вітальню. Розклав на столі свої знахідки. Це були пістолет Марки Люгер, діамантова каблучка, 16 п'ятифунтових банкнот і лист, адресований Анні Скотт. «Навіщо дівчині вчиняти самогубство, якщо у неї є 80 фунтів і діамантова каблучка?» – запитував я себе. «Які ще неприємності, крім фінансових, могли змусити Нетту накласти на себе руки?» Я не міг нічого такого вимислити. Тепер я був майже впевнений, що це не самогубство. Вбивство? Справді. Якщо не самогубство, тоді вбивство. Я ж ніяк не нещасний випадок. Нещасні випадки так не стаються. Я запалив ще одну сигарету і замислився. Мені слід було порадитися із кимось із поліції. Я згадав про інспектора Корідана із Скотланд-Ярду. В часи мого перебування в Лондоні ми з ним приятелювали. Він уводив мене в різні кубила, де я дрібні правопорушники. І з його допомогою я назбирав непоганий матеріал для статті в Saturday Evening Post. Корідан був саме той, з ким мені було слід порадитись. Тож я одразу набрав номер поліції. Після доволі тривалої паузи Корідан взяв слухавку. Я відрекомендувався, і він мене згадав. «Ради вас чути знову гармаси», – сказав він. «Вам пощастило, що застали мене. Я вже збирався додому. Ви дуже поспішаєте, Поцікавився я, глянувши на свій годинник. Була майже дев'ята. «Ну, звісно ж, я додому хочу. У вас щось нагальне?» Радше цікаво, ніж нагальне», – озвався я. «Мені потрібна ваша порада і, можливо, допомога. Це стосується Нетти Скотт, дівчини, яка скоїла самогубство позавчора ввечері. «Як ви сказали?» – різко перепитав він. «Дівчину звали Нетта Скотт. Вона моя давня приятелька. Якщо відверто коріда я, не вірю, що вона наклала на себе руки». Запала пауза, потім він сказав: "Зрештою, я нічого особливого на сьогодні не планував. То що ви пропонуєте? Ми можемо зустрітися за півгодини в готелі Савой", запитав я. "Якщо ви поцікавитесь ходом розслідування, то це значно спростить справу". Будь-які деталі стануть у пригоді. Я продиктував йому адресу нетти. Він пообіцяв дізнатися все, що можна, та поклав слухавку. Це мені особливо подобалося в Кориданові. Його нічого ніколи не дивувало. Він зроду не ставив непотрібних запитань. Їй завжди прагнув допомогти. Який би зайнятий не був такої пізньої пори. Я проспихував пістолет, конверт, каблучку і гроші по різних кишенях. Переосвідчить Вчись, що нічого не забув, вимкнув світло, зачинив вхідні двері та вийшов на сходовий майданчик. Джуліус Кол виніс у свій коридор табуретку і сидів там з відчиненими дверима, палячи та чекаючи на мене. «Чому ти не дозволив увійти мені, друзяко?» – запитав він із гидкою посмішкою. «Ти не прав, право ходити туди сам». Ніди краще, б, крути хулахуп, порадив я йому і почав спускатися сходами. Місіс Крокет негайно відчинила двері, неначе дожидаючись мого стуку. Щось довгенько ви там копирсалися, пробурмотіла вона, забираючи в мене ключ. Але ж ви нічого не взяли, правда? Поліція особливо наполягала, щоб усе залишалось на своїх місцях. Я кивнув. Усе гаразд, запевнив я її. чи хтось заходив до неї, відколи вона померла. Окрім поліції, звісно. Містер Коул, наприклад. Вона заперечно хитнула головою. Ніхто, крім вас. І я впевнена, що не повинна була... Я безцеремонно урвав її. Там були шовкові панчохи. А тепер їх немає. Ви не знаєте, де вони... «Навіщо мені шовкові панчохи?» – хмикнула вона. «Звісно ж, не знаю». Я подякував їй і зійшов вузькими сходами на вулицю. Якусь мить постояв на тротуарі, глянувши на будинок. Світло горило лише в квартирі ковала, всі інші вікна були темні. Подумав, було про меч Кеніт, але вирішив, що вона не вписується у загальну картину, принаймні поки що, і в напрямку Кромвелл Роуд, котра була за 50 ярдів звідси. Вулицю освітлювали три ліхтарі, один у кінці, другий на початку, і третій посередині. Було доволі темно, всюди залягали густі тіні, інакше мене б не можна було так просто сполошити. Я почув за собою легкий тупіт і інстинктивно відчувши небезпеку, відскочив у бік. Щось дуже важке поцілило мені в плече, і я упав на коліна. Різко підвів руку, звівся на ноги і знову відскочив у бік. Устиг помітити свого чоловіка, що тримав у руках щось схоже на монтажну лопатку. Він люто накинувся на мене. Мені, перед обличчям, аж засвистіло, і я відступив до чолов'яги, і що сили садонув його поміж ребра. Той опустив залізяку і похитнувся. Повітря із шипінням вилетіло з його грудей, наче з проколотої шини. «Що то за вбіс розваги?» – гаркнув я, відходячи до нього. Тепер я зміг його роздивитися. Він був невисокий, молодий, худий, виснажений. Я не міг розглядити його обличчя, помітив лише, що воно бліде. Одяг мав дешевий, а капелюх нагадав засмальцовану кухонну губку. Ще до того, як я зміг схопити його за комір, він вирвався мені з рук і прожгом майнув вулицею. Я стояв, дивлячись йому вслід та прислуховуючись до його тупотіння, був трохи наляканий, плече мені боліло. Дідько, що ж це таке? пробурмотів я сам до себе, тривожно озирнувся і швидко попрямував до сяючої вогнями комвал рот.